Jag tänkte på en sak när du ringde mig på Skype nu det? Ja. Jag till tills Landon är tillräckligt gammal för att han ska ha Skype. Han har Skype redan. Har han det? Ja. Vad fan. Landon är så jävla mycket coolare än mig när jag, var, när jag var åtta år. Han har ju det på sin telefon. Vad fan. ja. Men då vill jag ha då honom vi... på Skype och så vill jag att han ringer mig och så ska det stå Landon calling. Ah. <laughs> ah, de, de ja, det, det, de var, det. De var roligt. Ja, Det var kul. Vet du någonting annat som är roligt? Ja, ord, adjektiv, pronomen, adverb, run on and on and on, where my gerin's at. <skratt> Men den här podcasten som heter Tom och Luddes podcast den är som jag har förstått det ganska rolig faktiskt. Men den ligger inte under kategorin komedi på iTunes. Nej, det gör den inte. Den ligger under kategorin personliga dagböcker. Ja. På tal om iTunes, du Ja. Nu, vänta, okej. Om du har någonting att säga så kan du säga det nu för att jag ska gå in på iTunes. okej. Okay. Åh oh, gud, ja. det här var inte planerat. Nej men jag, jag, jag säger hej och välkommen till Tom och Lundhs podcast avsnitt 60. Eh, 64 är det nog va? Åh, oh, älskar den siffran? Ja, den, den är jävligt bra. Nintendo 64? Ja, det var förra veckan. Oh. Nej, det är den här veckan. Ja, vad, vad är ditt favorit eh, Nintendo 64-spel, då? Är det, är det bara, håller du på att gå in på iTunes nu? Vill du att jag ska prata? Ja. Ah. <laughs> ah. Ja, Mario Kart 64, GoldenEye och Super Mario 64. Nej, du får bara ha ett favoritspel. Ja, men det är de tre. Okay. Jag kan, inte, jag kan säga ett av dem. Ocarina of Time, Wave Nej. Race och Nej. vad ska jag ha som tredje då? Jag har sagt mina. Har du kommit in på iTunes nu? Ocarin, vänta, Ocarina of Time, Way Race och Paper Mario. Ja. Ja, det är mina lite tror jag. Uh, jag ska kolla här. Um, jag var ju inne på iTunes nu i veckan. Ja. Och kollade lite recensioner. Ja, okej. Okay. Har vi fått lite nya eller? Nej, jag vet inte. Jag, jag, har, jag, har ingen, jag, har ingen, jag har ingen koll på Nej, det har vi nog inte för att den sista kom 30 januari. Ja. Det ju, vi har fått en recension det här året. Okej. Okay. Ja. Och det är det du vill göra våra lyssnare uppmärksamma på? Uh, nej, jag vill göra Niklas Pajlen Pilajnen. Niklas, lyssna nu. Du skrev så här i din recension. Varje fredag så får vakna jag upp och känner mig peppad inför ett nytt avsnitt av podden. Att varje fredag åka hem från jobbet med dessa två herrar i mina öron Är en av de saker som jag ser fram emot mest varje vecka Skippa fredagsmyset, lyssna på Tommy och Ludde istället Det är mys nog mm. Mm. En av fem stjärnor Nej, är det sant? En av fem stjärnor gav han oss Okej, okay. det, det, det där är ju liksom, det där är ju liksom, det där är ännu värre än att ingen film är bättre än Avatar. <laughs> på riktigt. Hörru, Niklas, kom igen, jag tror att du har gjort ett misstag här. Din, din, din, jag tror att det är mängden stjärnor som är misstaget här. Eller så är ett stort, alltså ett av internets största troll. Nu är det här avsnitt 64, så ja. då ska jag som i Maru 64 och ge mig ut på jakt efter lite stjärnor. Och jag vill att Niklas, jag vill ha fyra till stjärnor av dig. Minst tre till, annars, annars är det en dålig rec recension. Ja, Eller säger han bara, han trollar oss. Mm. Jag, jag känner mig jävligt provocerad faktiskt. För, vet du vad han gör med den där recensionen? <laughs> Provocerar? Nej, han, han, han sitter i en bil eh, och, och, och vi står utanför bilen. Och han sitter så här och tittar glatt. Oss. Men samtidigt så pekar han finger fast under liksom rutan så att vi ser inte att han pekar finger. Men jag ser ju, jag ser ju fingret. Ja, jo men det, Jag ser ju fingret i form av fyra stycken oifyllda stjärnor. Ja. Men kom igen Niklas, om du lyssnar på det, snälla gå in och fixa ditt betyg för fan. Ja. Va fan. Ja, annars, ja, men... tänker jag, annars tänker jag klicka på no när iTunes frågar mig, was this review helpful? <laughs> Ja, men det är jättebra så, så kan vi ju faktiskt då liksom eh, be våra andra lyssnare att gå in på iTunes och, och, och skriva en recension lämna då ett betyg som stämmer överens med vad du har skrivit för, för Skriv det bästa podden ever en av fem För sånt gör ju att eh, vi, vi syns lite bättre Ja, men vad fan och, Ska, Vill vi göra det då? Jo, men det vill vi vi vill ju kunna gå på konsum utan solglasögon. Ja, jag, jag är väl lite tvärtom där. Jag, jag, jag vill ju liksom, jag, jag vill ju leva det livet när jag måste ha solbriller och keps på mig jämt. Och dra ner en där. Ja, för Och så en luva på kepsen. Det är så roligt, så får, alltså tv-serier eller filmer så, okej, okay. jag, jag, jag, jag är på rymmen nu, jag, jag sitter på min keps. Ah, ja, jag, jag såg Avengers 2. Ah, ja, Thor var på rummen. Ja. Tog på sin luftröja. Ja, jag vet. <laughs> nu är det lugnt. <laughs> ah, det är ingen som säger att jag. ja. <laughs> typ ja. en av världens mest kända individer. Ja. Ska vi prata typ lite en gud. Kort, ska vi prata lite kort om, om Age of Ultron? Ja. Ah, vad har vi att den, säga om den? Den är väl i ropet. Den, eh. den, ja, då måste vi, ja men då måste vi snacka om den. Ja. Om den är i ropet. ja. Um, um, den, gav, den levererade vad jag ville ha Ja, det är väl uh, det jag har att säga om den tyckte du att den var bättre än första? ja, ja jag, med. Uh, jag vet inte vad ordet heter på svenska men cinematography på engelska ja. den hade ju steppat upp typ tio nivåer ja, sen här, första filmen alltså, tycker jag den är ju alltså, det är ju ett eh, hantverk mm. utan dess lika. Alltså det är ju så jävla löjligt att den här kommer inte bli nominerad för best cinematography nej i När det vankas eh, Oscars-statuetter eh, i början av nästa år. Ja, nej, det, här, det här kommer inte att med Det är så jävla bullshit. Och jag undrar också, Oscarsgalan måste introducera en, en eh, action-genre eh, tycker jag. Ja, eller börja acceptera actionfilmer som bra filmer. Vi, men, vi såg ju en fruktansvärt bra actionfilm tillsammans du och jag eh, senast du var här. John Wick. Eh, med Keanu Reeves. Ja. Jag menar, som actionfilm sett så är John Wick mycket bättre än Age of Ultron till exempel. Tycker jag. Uh, svårt att jämföra. Menar, och, och, och, om du ser till det, det, det renodlade actionet. Jag menar, i, i Age of Ultron så har det mesta i CGI där. ja uh, jo, och, och typ inte en enda scen där Scarlett Johansson åker motorcykel så är det faktiskt hon. Nej. Utan de hade en stuntdubbel Ja. Och sen CGI in, ajade de in eh, Scarlett Johansons ansikte. För det kan man göra nu för tiden. Men det gör de ju inte John Wick. Utan den är ju gjord på, under samma premisser som typ man gjorde på 90-talet. Ja, ja. Eh, John Wick var skitbra. Alltså det var... Jo, jag, men, alltså, jag tycker att det är jättesvårt att jämföra. Eh. Men om jag, om jag skulle sitta här med, med en Blu-ray-kopia av Age of Ultron och en Blu-ray kopia John Wick, då skulle jag nog hellre stoppa in John Wick och kolla på den just nu, tror jag. Ja, ja. Men, men samtidigt yeah. så tycker jag att det är väldigt svårt att jämföra den typen action, för att det är ju två helt olika sorters action. Jo. John Wick-action är, är ju väldigt avskalad, medan Venus 2 är allt annat än avskalad. Och utdöende också. Ja, det var ju alltså, hur han använde pistolen som ett fucking svärd. Ja. Det var nästan som att det var en lightsaber, fast kulor istället för laser. Vi har, väl, vi, har, vi, vi har väl nämnt i podcasten att vi, vi gillar Johnny Reeves, du och jag. ja, ja, ja. alltså vad fan. Det, ja. det, jag, man kan inte ogilla honom. Man kan tycka att han är en dålig skådespelare som man vill. Alltså det är ju subjektivt. Mm. Men av det jag, av, av det jag sett av honom i intervjuer och eh, privat när folk smygfilmar honom för det verkar vara populärt att göra det. Mm. Hur han liksom... Lämnar plats till, till tanter på tunnelbanan. Att han bara åker tunnelbana. Ja. Bara det liksom. Att han sitter på tunnelbanan där. I, i en full vagn. Med folk. I, någonstans under New York. Han är, han är en chill surfer dude. Eh, från topp till tå känns det som. Ja. Jag ser fram emot Bill and Ted's Adventure 3. Ja, och du och jag har ju faktiskt eh, kommit överens om att vi ska titta på de första två tillsammans. Ja, det, det, jag, jag har ju inte sett första alls och den andra har jag ju inte sett sedan jag var typ 12 eller något. Nej. Ja, eh, ja men eh, jag vet inte. Nu ska man försöka runda av så här själva inledningen för att vi ska gå vidare då till main grejerna i programmet. Ja, men då säger jag bara kick it! Shit, but shit, but shit, but shit, but shit. Vi pratade i film alldeles nyss. Jag vill fortsätta prata film, Tommy. Okej, okay, filmpodden. Nej, men så här är det. Jag har nog bestämt mig nu. Vilken som är min bästa film ever. Okej. Okay. <laughs> nu, nu låter det så här. Som... <laughs> Okej, okay, vilken är den bästa filmen du har gjort? Ja, men jag vid? vet att du, du har ju spirited away. Jo, men du kan ju inte säga vilken som är min bästa film, Ludde. Det är någonting som Stanley Kubrick skulle säga om han levde. Ja, min ja, ja. bästa film, det är ju du ja, ja, okay, Orange. Det med, ja, ja. ja, men, men jag, jag tänkte, jag, vad, vad vet du, jag kanske skulle börja prata om alla filmer jag har gjort. ja, ja, ja. du har ju ja. säkert gjort många, många filmer med äh, diverse kvinnor. Mm, nej. Har du inte jag det? Hade, men jag har ju pratat om i podden, att jag är ett filmbolag när jag gick i högstadiet, ju. Ja, ah, jo, det är ju tjej. Lånade ut filmerna i kafeterian, det har jag ju pratat om. Skri du har ju skrivit en massa manus också. Ja, jag är ju filmskapare för fan. Ah. Men, eh, okej, okay. den bästa filmen jag vet, kan man säga så då? Din favoritfilm. Min favoritfilm. Eh, din är ju Spirited Away. Mm, ja, det, det är ju en evig kamp där mellan Spirited Away och Magnolia. Okej, okay, du tycker Magnolia är så jävla bra alltså. Magnolia är så jävla bra alltså. ja. Eh. Ah. Så många bra skådespelare som presenterar sitt A-game. Mm, ja, verkligen. Men filmer jag pratar om, där, där känner jag också att många skådespelare kör sitt A-game. Jag har ju den lyxen att jag har ju barn. Och en av fördelarna med det är att man då, jag tycker att man har, som, man har ju som ansvar då som förälder att undervisa dem. Absolut. Om eh, populärkultur. Då ska i präglade. Ja, och, och, och landar ni ju i den åldern nu så att... Eh, jag, bara, det är ju så smidigt nu. Han och jag var ju till exempel och såg Age of Ultron tillsammans. Bara mm. en sån lyx, liksom. Mm. Det var ju rätt häftigt. Och det, var ju, det var ju stort för honom för det var första gången han gick på 3D. Eh, och han bröt som ihop i Intro. Va? Introt. Va? Det, måste, det, det är skit i din favoritfilm, det vill jag höra om. Ja. Eh, var fan, varför inte Landon med i podden nu? Det, det, jag vill höra honom berätta om det där. Ja, nej, han, han började gråta. Nej! Jo. Det var coolt. Du, du vet ju öppningsscenen i Age of Ultron. Jag har glömt. <laughs> Okej, det är fullt öst i en skog på en gång. Ja, just det, och de ja. sådär linear upp ja. comic book style. Ja, ja, ja. Uh, och det var det första han upplevde i 3D ever. Det ja, blev eller ja, det första han upplevde i film 3D ever. Ja, precis. Han har ju det, gått det, omkring det, i verkligheten. Ja, exakt. <laughs> det, det, det, det blev stort, det blev starkt. Det var en stark upplevelse för honom. Det var kul. Det var ju skitkul. Och ja. vad var bra att, att han fick uppleva 3D för första gången på bio nu och inte för fem år sedan Ja, men precis. Nu, <laughs> det är liksom nu man ska uppleva det. Det är nu jag tycker att när jag såg Big Hero 6 Ja. Det var första gången som jag inte tänkte på att var 3D. Utan det tillförde någonting utan att det liksom kändes som någonting som var påklistrat utan på mina ögon. Mm. Men, men åter till, till det jag tänkte berätta nu. då. Mm. Uh, för, för samma helg då uh, som vi uh, var på Ersövaltron så hade vi våra uh, stadiga uh, filmkväll på fredagar som vi brukar ha. Uh, mm. Och jag har ju där jag ser oftast jag som väljer film då och det gör jag då för att det är filmer som jag anser att mina barn ska ha sett. Gremlins, Sagan om och, Ja och få uppleva saken är den att jag kommer ju få ta det här en sväng till sen när Zelda har blivit äldre för hon somnar ju nu ja, typ efter tio. Det, nu, det är ju min morsa också. Jo. Så jag vet inte det är vissa bara jag så antar jag. Ja för. Säljde i fem år, så det är inte så konstigt om de somnar halv nio på fredagskvällen i och för sig. Nej. Men då i fredags, då var det dags. Vi tittade på Jurassic Park. Och... Saken är den. Och nu när jag såg den, det var ju det var ett tag sedan jag såg den. Uh, den har vi ju pratat om flera gånger här. Och det är en film som vi båda tycker är riktigt, riktigt bra. Absolut. Uh, men i fredags var första gången som jag tog på mig mina filmanalytiker glasögon. Uh, ah, det är ju farligt. Jag sysslade ju, uh, sysslade. Det var, ju, det var ett av mina favoritämnen när jag gick gymnasiet till exempel. Uh. Uh, mitt mitt uh, examensarbete i gymnasiet var ju en djupgående filmanalys av uh, original... Trilogin I Star Wars. Det har jag har också förmodligen nämnt tidigare. Jag tycker det är skitkul att analysera film. Jag tyckte ja. det då. Och sen, och sen blev du spelrecensent. Mm, ja, men precis. Det är, inte så, det är inte så långt bort ifrån varandra. Nej. Jag, jag, jag tar mig an spel ofta på samma sätt som jag gör filmer för eftersom det är upplevelser jag är ute efter. Det går inte du in i jättedjup då med sådana här olika berättargrepp? På symbolik och sådär. Ja. Eh, Shit, det, ju... det, det hade inte jag föreställt mig. Jo, du kan det få läsa min du borde ju få läsa min eh, film. fan Det vore kul. Jag var länge så jag måste leta upp den så jag har den kvar. Ja. Så, fan, det skulle vara roligt att, att, att läsa. Eh, eh, Apropos, Seven kom ju. När jag gick i typ 2-år i gymnasiet, då kom ju Seven. Mm. Och det är en sån, min lärare då, han, han gick ju igång som fan på den. Så jag läste ju hans analys av den. Mm. Den filmen alltså, är ju också så att ett, ett riktigt jävla mästerverk när man analyserar den. Hur den är uppbyggd och allting. Mm, mm. Um, och, och där kände jag mig lite nöjd också. För när jag hade läst den, då hade ju min, min lärare hade missat en jätteviktig grej. Okay. Och det är ju vad Kevin Spaceys karaktär heter i Seven. Ja, namn brukar ju vara viktigt. Ja. Jag kommer och, inte ihåg vad han heter. Han heter John Doe. Okej, okay, och det är liksom en sån okänd... Det är ju namnet som används på... Det är Jane och jo, eh, Precis. John Doe som används på lik som hittas som inte kan bli... Eh, Precis. Vad heter det? Identifierade. Int identifierade, ja. ja. Så det är rätt intressant att... Hans det är hans namn liksom. det är inte mm. så att det är utan han heter verkligen det mm. det hade han missat så då kände jag mig lite nöjd när jag påpekade det och han la till det sen i sin avhandling åh mm. fick du komma med i referenslistan sen <går> Ja <det> <går> och kanske men som sagt jag tittade på med de här glasögon, mina analytiska glasögon då i fredags när jag kollade på Jurassic Park och helvete Tommy den är fan med helt jävla spotless. Mm. Man kan tycka att den är ostå och sådär, alltså, men... Ja, det är ah. den i vissa fall. Alltså, ska jag ta ett ty exempel på en scen som gör att jag liksom bara, för fan, det här är ett mästerverk. Alltså, den har ju de här Spielberg-barnen. Ja ja. Men det Spielberg får ha spielberg barn i sina filmer. Men, men, men jag ska komma med, med, med, med, med, med, med, med, med typexempel så att du ska för, förstå lite vad, vad, jag, vad jag menar. Mm. När, de, när, de, när de kommer till Island nu, nu Till ön. För första gången. Spoiler-varning. Ja, okej. Okay. Och de ska landa med helikoptern. Mm. Sam Nils karaktär då. Har problem med eh, säkerhetsbältet. Ja. Mm. Det det, det, det vad gör han då? Jo. För, för, för det första. Det verkar jättekonstigt. Så att, att alla andra lyckas knäppa sina bälten Men han sitter med två stycken likadana. Jag kommer ihåg vad han gör. Vad gör han? Han knyter. Just det. Just det. Och det visar ju liksom att, okej, okay, här har vi en driftig karaktär. Ja. Han, han kan komma på egna lösningar på problem. Fast han är ju lite korkad, tydligen. Ja, tydligen. Fast visst är det skumt att de andra sitter fastbända. Någon annan borde ha ett, ett likadant par, tycker man ju. Jo. Han, han, han, man kanske ska se någon som han är lite lost i, i vår tid. Han är född i fel tids eller något. Ja, men li, lite så är det ju. Han, han är lite bakhållsträvare och sådär. Och det får ja. man ju reda på där. Ja. Um, Sen jag på högteknologiska det. saker som säkerhetsbälten. Sen, sen en kul grej med, med, med Jeff Goldblums karaktär. Han är ju inte med så himla mycket. Nej. Han typ blir ju liksom vi, vi, första gången de träffar på T-Rexen då åker han på smäll. Sen ligger han och är skadad hela filmen. Ja, Men springer, de springer få scenerna han är med det, det, det är ju sånt det, det, det, det är som Googlar du bilder från Jurassic Park det är ju typ Jeff Goldblum på typ varenda bild i stort sett. Ja, ja. Antingen sitter han och, och, och kritiserar eller så står han bredvid bajs. Ja, det är liksom, så är det. Det är det, mm. det, det, det man får upp då. Men, men hur hela upplägget och, och det här var ju första gången som jag verkligen så här du vet jag fick rysningar på hela kroppen när, när Clever Girl scenen är. Mm. Den, alltså det, det, det, det är briljant filmskapande. Mm. Och den är ju, och få, jag har ju sett den så många gånger. Den är ju fan skitspännande. Kameraninklarna i just den scenen är jätteviktig också. Ja, men, och köksscenen med Välzoraptorerna. Ja, ja, ja. Nej, men alltså, det, det, det, det, det, det, det är ingenting. Det finns ingenting i den filmen som är fel. Allt är bara så jävla rätt. Mm. Och, och, och liksom, nu, sku, även om jag bashar Spielberg-barnen så ska de ändå cred för att visst, de, de är lite ostiga ibland men det finns ju tillfällen i den här filmen då man märker att barnen faktiskt är jättebra bra skådespelare. Så ja. när de har kommit in i museet eller så här franchise, merchandise Jag vet exakt vad du ska säga nu. Jag vet exakt vad du ska säga. Ja. För att och så, säga så, sit, och så säga. sitter de och käkar och är så glada. Ja. Och hur tjejen måste liksom gå bara så där Från typ glad och lycklig och lättad till liksom Helt fucking struck by fear. Och ja, men... hur hon måste göra det på en sekund i ansiktet ja. och mimiken och allt. Men bara det att hon har sån där gelé på skeden som skakar. Ja. ja. Du, du har ju en plantering redan tidigare. Och det är ju vattenglaset som vibrerar. Mm. Fara på färde. Någonting i miljön vibrerar som visar på det. Du ser inte faran. Mm. Du ser ju inte T-Rexen där det, det är vattenglaset Och mm. där vet man att shit Nu är de på väg Eller någonting är på väg För man ser att det skakar på skeden mm. Mm. Eh, Fucking jävla briljant Jävla film Den är mm. så jävla bra det är, absolut eh, och, och jag har fan bestämt för att alltså om, om, om, Från och med nu Om folk frågar mig Vilken är, tycker du är världens bästa film någonsin Jag, jag kommer säga Jurassic Park Oj Ja Aj, det, det hade jag glömt att det här handlade om till och med. Mm. Där ser man. Jävlar. Ja. Så är du, är du pepp inför kommande uh, Jurassic Park då? då? Försiktigt pepp. Uh, det Försiktigt ju, pepp. Det kommer ju inte vara någon. Det kommer ju inte alls vara på samma sätt. Uh, jag menar, de behöver ju uppfinna en ny dinosaurie till exempel. Oh, ja. Ty jag tycker inte att de behöver det. Nej. Men, men det är som att. Do, do, filmskaparna, liksom så här: Men det måste vara en ny dinosaurie som ingen har sett för. Nej! För T-rexen är liksom badass dinosaurien Det räcker med den. Oh. Ja. Uh, men. Jag förstår ju att om de vill det, ha någonting Intelligentare Jag, och jag vet att det, det, det den kommer vara underhållande. För jag menar, i och med att de har liksom det är Chris Pratt i huvudrollen, så mm. kommer det ju vara mera humor än vad det har varit tidigare. Ja. Uh, det är jag övertygad om Jag skulle bli besviken om det inte är det till exempel mm. uh, Så är det Men there you have it Tommy ja. Rånar mig nu så är Jurassic Park uh, Min favoritfilm Ja men uh, Ludde mm. På ta om filmer oss där. Mm. Det var länge sedan vi gjorde Flickcharts Flickchart är då segmentet där jag och Ludde går igenom en lista med filmer på flickchart.com där vi tillsammans ska försöka sätta ihop en topp 20-lista över de bästa filmerna någonsin. Och mm. jag vet inte vem som har veto nu, Ludde. Nej, ska vi klunsa? Det gjorde vi förra gången. Ja, just det. Vi gör oh, Okej. Okay. En, två, tre. Sax. Sten. Okay. Och då är det som så att vi har ju redan en eh, topp 10 och ja. den ser ut som så här. Det är intressant också för vi vet ju att alltså, vi kommer ju inte vara nöjda för att Jurassic Park, Spirited Away och Magnolia ligger där uppe. <laughs> ja, den är ju väldigt eh, rough draft nu känns det som. Ja, men, men dra topp 10 lite snabbt då. Nummer 10 Edward Scissorhands. Nummer 9 X-Men 2. Nummer 8 Back to the Future. Nummer 7 Reservoir Dogs. Nummer sex, Apokalypto. Nummer fem, The Mask. Nummer fyra, Predator. Nummer tre, Training Day. Nummer två, Independence Day. Och nummer ett, Die Hard. Mm, just det. Mm. det är helt okej, okay. det, det är väl bara Apokalypto som jag inte förstår vad den gör där. Ja, ja. Den jag har kommit upp mot för dåliga filmer Helt enkelt ja, men det är, ju, det är ju lite det som är bristen i den här Algoritmen eller man ska kalla det mm. Men vi, vi kör på uh, Terminator 3 Rise of the Machines Machines Machines, Machines. My jeans Rise of my jeans Vet du vad jag har gjort för det sen du är Stulit Gabrielas jeans jag, jag, hon hade råkat slänga in Gud, nu håller sin... jag på att säga. Har du gått upp i vikt? <laughs> Nej. Alltså hon... Kvinnor har ju höfter, men de, de sitter helt okej okay gud, mig. har du fått höfter? Jag har ju love handles du bara skriker om det. Ah, ja. Rise of the Machines mm. versus Austin Powers in Goldmember. Austin Powers. Jag tycker ju båda de här filmerna är ganska dåliga. Ja, ah, jag med. Um, eller jag tycker, jag tycker nog om Austin Powers. Alla tre Austin Powers-filmer är ju samma film. Ja. Men första är ju liksom den bästa. Jag, jag kommer ju nysa nu också. Gör det. Mm, vänta då. Man ska aldrig säga det. för då. <laughs> nej, fan. Ja. Press. Mm. American Pie. Ja. Snow White and the Seven Dwarves. Alltså Disney's. Ja, eh, 1937. Snö, snövit? Nej. Jo. Kom igen. Jo. Hur är den bra, Ludde? Jag tycker den är riktigt bra. Ah, ja, men då får du berätta vad som är bra med Snövit. Jämfört med American Pie så är, är det, alltså det, det, är en, det är en fin berättelse. Nej, det mm. är det inte. Men jag, jag tror att jag väger in väldigt mycket att den filmen är otroligt viktig. Mm. Okej. Okay. Och det är dumt. Jag, jag kan jag kan tänka så här. American Pie gör ingenting bra. Eh, Snövit gör i alla fall animationerna jävligt bra. Ja. Det är jävligt bra animerat. Det är så himla flytande. Men det är från 37 också Tommy. Ja. I Men okej. Okay. Snövit gör en sak bra. Mm. Kommer vi på någonting som American Pie är bra? Ja hon. Eh, vad heter det. Eh, som han aldrig fått till det med. Hon har extremt bra bröst. Fan, det blir svårt alltså. Ja. Så vi har inte så bra bröst. Nej. Nej. Jag att vi ska börja bedöma filmer. Ska vi, ska vi göra det idag? Den filmen som har bäst bröst <laughs> okay. får poängen. American Pie nu då då? Okej, okay, ja. ja. American o Pie. Då kör vi på det idag då? Vi, vi kör på det idag. Okej. Okay. Uh, Small Soldiers versus Casino Royale. Ja, då måste ju Casino Real per atmatique vara Small med, det, är, det är de här ä, leksakerna som kommer till liv. Ja, med ögonen och sådär. Den är ganska brutal, den filmen också. Den filmen hade ett ganska bra licenssspel. Äh, realtidsstrategi till PC. Ja. Men, helt men, okej spel. Känns det inte som att i en James Bond-film finns det bättre bröst? Ja, ja, men det är helt klart bättre bröst. Ja. Plus, plus att. Äh, Daniel det just... Craig har jävligt bra bröst. Plus att Danny Craig blir eh, punktorterad. Ja oh, fy fan alltså. <skratt> <Vidare> scen. Ja. <skratt> <Sju>. Vänta, <skratt> jag måste återhämta mig. <skratt> <skratt> oh, fuck. Nej, jag, or jag, jag, jag Nej. Okej, kan du nog göra det? vad Är det typ en, en, ett rep med en knut på? Ja det är det. <skratt> Så jävla dumt. The Hangover versus The Matrix Reloaded Ja, då, det blir Hangover för där Det är blir det Hangover, ja, den har ju är... bröst Ja typ Trinity har inte så fina bröst Nej Och det är ingen annan i Matrix det är, fan, vad, Vilken jävla korvfest Matrix är Ja, okay. Det är inga brudar Vad tråkigt, Hangover mm. mm Där kommer vi fucka upp våra listor totalt Wild Wild West Versus The Twilight Saga, New Moon. Ja, oh, men hallå, Salma Hayek har ju bra, mycket bättre bröst än eh, vad som finns i Twilight. Ja, uh, Kristen Stewart, jag, jag tycker Kristen Stewart är kanske den hetaste kändiskvinnan mm. just nu. Jo. Typ, jag vill, det säljs inte att man både vill ligga och vara pojkvän till någon. Fan, vad hemskt det där <laughs> Ja, det gjorde det. <laughs> jo, men, men alltså, hon har väl i, alltså, Eftersom vi enbart bedömer bröst, enligt bröst nu. Och ja. både du och jag vet ju att Salma Hayek har förbannat bra bröst. Ja, men jag vill inte ha honom som flickvän. Nej. Så då blir det Wild West. Ja. Vad <laughs> oh, fan. Det, det finns ju en... Alltså, fan, Wild West. Den, det som förstör den filmen för mig är ja. mot slutet när Will Smith kommer in i drag. Ja, ah, just det. Det förstör den filmen för mig. Ah. Och Dave Chappelle gjorde typ en, en, um, en bit om hur Hollywood tvingar så många svarta män att klä ut sig i drag. Mm -hmm. Och när man börjar tänka efter så fan. Ja, men vad fan heter den då? White Chicks? Ja. Va? Men Händer det är jättemånga filmen? svarta skådespelare som har gjort drag. För att ah. de ville att Dave Chappelle skulle göra det för någon film. Mm. Um, han bara, fuck that shit. Ja, han bara, fuck that shit. Och det, visst, det kan man tycka, men fan Dave Chappelle var inte så här homofobisk. Var inte så här osäker i din manlighet. Jag har lite, haft lite Dave Chappell revival senast veckan. Ja, men han är ju en där som man fastnar med på, på YouTube ibland. Jag har, ju, vad heter det, både, jag har ju både som bakgrunds... Jag har samma, vad heter det, eh, toppbild på Facebook. Och den har jag även som bakgrundsbild på datorn nu. Det är med Aha. Dave Chappell. Aha. Mm. Men när man, när man tänker på så här, svarta skådisar så är det väldigt lätt att komma på svarta skådisar som har gjort drag. Mm. Säg en svart skådis. Som, som inte har gjort drag. Som har gjort drag. Eller bara en svart skådis så ska vi se om han har gjort drag. Richard Pryor. Richard Pryor? Mm. Oh, måste du ta någon som är så jättegammal? Jag kommer bara på hör, se upp. Nej, hör upp blindstyre. <köhem>, med Tim Wilder och Richard Pryor förbannat rolig film Richard Pryor drag ja han har gjort drag ja. Eddie Murphy vet vi har gjort det han har gjort drag ja. Will Smith har tydligen gjort drag mm. The Rock vet jag inte om han är svart men han har gjort drag <laughs> det är så oklart om han är svart eller inte Ja, ja, ja. jag har ingen aning, jag skulle aldrig veta vilka ord som skulle åka okej okay att säga men han ser ut som en indian Nej, men ja, jag vet inte. Han kommer ju särskilt från Hawaii eller något sånt där. Ja, jo, men jo, precis. Det kan jag säga att han gör. Mm. Uh, nej, men Denzel Washington har nog inte gjort drag. Nej. Jag, ska, jag ska, måste googla det. Denzel Washington drag. Nu ska vi se här. Uh, nej, han har inte gjort drag är det bra eller dåligt att han inte har gjort det? Det är bra. Okej. Okay. Mm. Varför är du så homofobisk, Denzel? Mm. Uh, nu kommer det två filmer som jag jag har inte sett någon av dem här. Okej. Okay. Charade från 1963. Nej. Och The Lion in Winter från 1968. Ta bort. Ja, ta bort. Uh, har inte sett någon av dem. Vi har ingen aning om hur många bröst de har. Nej. One flew over the cuckoo's nest versus the shining. Ah oh, fan det, vi, det är ju shining. Ja, visst, för där är det väl bröst va? Ja den där ruttnade likkvinnan i badkaret. Ja. Hon har ju bröst. Ja, så the shining. Uh, Indiana Jones and the Last Crusade versus mm. Armageddon. Okej, okay, det i, man får inte se bröst i någon av filmerna. Men då är det alltså då har vi Liv Tyler. Man får ju se Liv Tylers mage ganska högt upp. Ja. Och hon är ju typ naken när eh, Bruce Willis kommer på henne med Ben Stiller. Jo, jo. Med Ben Stiller? Ben, <laughs> ben Affleck! <laughs> ben Affleck. Jo, jo. jo men men hur, hur, hur, hur tänker vi här? För jag menar, när vi, när vi körde... Vad var det film vi körde nyss? Jo, när vi körde Wild, Wild West. Man får inte se här Hay Hayeks bröst i den. Men de finns där. Ja, precis. Och vi vet ju hur de är. Precis. Mm. Och jag menar, i Last Crusade, då har vi ju hon tyska. Som både Sean Connery och här som får, Eller India Jones och eh, Junior och Senior har ju legat med. Det är en kul scen för övrigt. När, när, de kom, när, när det går upp för dem båda att de har legat med henne. Nej men gud, är de buksågra ja, ja. med varandra? Far och son. Ja, det är jätteroligt scen. Det Men är, det, det är blir väl up. Armageddon där va? Va? Det blir väl Armageddon. Ja, jag tror det. Ja. Uh, rolig notis här. Den som de har valt att sätta på omslaget här för att representera Armageddon mm. på flickchart.com mm. Billy Bob Thornton. Ja men alltså, det är kul. <laughs> alltså, men hör, nästa gång Armageddon kommer komma så kommer det vara en annan. Det är alltid olika hela tiden. Du ja, ja, ja, men det, det är roligt att, att det ens finns en bild med honom. Liksom. Han, stå, han står väl och snackar i kontrollrummet, va? Ja, precis. Det är vad han gör. Han har ju liksom inte en så stor roll. Man tänker inte ens på att han är med i den filmen. Nej. Men det blir Armageddon helt yep. enkelt. Yep. Uh, nu står den bara och laddar. Mm. Så nu får vi ta och prata om något annat så länge. Nej, nu dök den upp. Mm. Okej, okay, jag har inte sett Grindhouse från 2007. Det har ju jag. Ja. Det är, jag antar att det är jättemycket tuttar med den. Det är väl, vad heter det, en av de filmerna som... Uh, det är den som Robert Rodriguez gjorde. Och Tarantino gjorde ju den med Kurt Russell, vad den nu heter. Uh, Death Proof. Eller? Ja, precis. Jag, Death Proof har jag sett. Jag vet inte, jag tror inte heller jag har sett Grindhouse faktiskt. Nu ska vi bara anta att ja, Men vänta, att är Grindhouse... det den där tjejen får en kul spruta som ben? Jag har ingen aning. Jo, ja. nej, vänta nu. Jag tror det. Ja, oh, jag vet inte. Uh, men den går upp emot Braveheart i alla fall. Ja, uh, men, men skippa Grindhouse och se vad Braveheart går upp mot. Annars är det, är det bröst i Braveheart. Clerks. Det är inga bröst med Clerks, eller? Clerks 2! Åh oh, gud, det skulle vara världens bästa film i så fall. Rosario Dawson står och dansar på taket. Åh! Oh. Oh, fan, det här blev ju svårt. Mm. För jag menar, vi... Om jag inte minns helt fel nu så är det väl Brösti Brave har typ när de skär av halsen på hans fru. Eller ja. nej? Eller har jag för mig att de typ så här klär av henne först då? Jo, jo, de, de vill ju ligga med henne. Ja. För att de får ju ligga med alla nygifta kvinnor. Och sen släpar de... Prima Noctum eller vad det heter. Oh. Ja, det... Det är ju bröst. Ja, jag vet, men det är hemskt att den går vidare på något sånt. Att den går vidare på mördarbröst. Ja. <laughs> ja. Men det är väl så reglerna är. Ja, alltså klart två, för, vad då skulle för, ju Rosario Dasum få den vinna, men ja, ja, är inte med för, första. Ja, men, du, kan, kan vi inte helt enkelt, kan vi inte bara vara så att Kevin Smith har jävligt stora bröst? <laughs> ja, men de är ju säkert håriga. Och, och, och, jo, jo, och så har han en väldigt snygg fru. Har han det? Ja, han har ju det. Lyckans ost. Mm. Ja. Men du vill alltså Clerks. Ja. Då tar vi Clerks då. Ska vi ta sista filmen nu, eller? Det gör vi. Uh, Van Helsing versus The Matrix Reloaded. De där flygande kvinnorna i Van mm. Helsing. Mm. Snygga bröst. Mm. Nakna bröst. Inga då dock, men bröst läs. Mm. Så det blir en Helsing då? Ja, det blir det. Jag såg den för så länge sedan. Inte en dålig film. Nej, den är för cool. Men det, alltså det är ju Hugh Jackman. Han är äh, jo, bar... fast jag tycker ju att han är jättedåligt kastad i den filmen. Ja, men det, det, han fick ju den rollen enbart för att Wolverine var het. Ja. Så är det ju. Men då är vi klara med, med Flickshards. Bröst eh, edition. Nuru massage. vad Jag är osäker på hur det uttalas. Det kanske uttalas Nuru massage. Nu. Nuru. <laughs> nuru. nuru. nuru. Eller när man masserar ansiktet med knyter nävarna. N-U-R-U. Nuru massage. Nuru massage du. Jag, jag hör på dig att du är inte så bekant med det. Jag googlade det nu och då kommer ja, eh, X-videos du, upp. Du, du ska inte sitta och googla, du förstör ju, för jag ska komma med grejer nu. Okej. Okay. Stäng ner Google. Okej. Okay. Eh, förra veckan var det väl, mm. jag gick i nej var det förra veckan vi pratade om din, din, din bucket list. Ja, just det ja. Eller och, och det var ju någon som klagade på att någonting saknades från den bucketlisten. Var det? Ja. Ah, på Twitter var det någon som var lite upprörd över att vi hade glömt någonting. Ja, just det. Nej nej, nej, nej, nej. Det var ju, vad heter det, mitt 6 cv Och de tyckte att i ett 6 cv så skulle det ju framgå hur många man har varit med. Ja, ah, just det. Och du vet ju inte det. Nej. Måste jag avslöja det? Anton hette han som krävde det. Jag tror du har sagt det. Han tror jag. Hur många har jag legat med? Ja. Och då är det alltså så här samlag. Ja, men det, men det där har ju, det är ju oklart nu. För vi... vi ja, samlag, det är svårt Spelreglerna har ändrats totalt. Ja, de har ju det. Och, och jag har handen på hjärtat ingen aning om hur många jag har varit med. Så att Nej, det, det, är... det blir ännu svårare om du ska så här... Ja, räkna. ja, ja. Då är det ju... Ja, ja. Då är det ju men, eh... Då var det typ fem på bussen hem igår bara. <laughs> I, idag. <laughs> Okej, okay, jag säger okay, 17. Ja, okej. Okay. <laughs> du säger 170. Ja. ja. ja. Men, eh, kommer ju även fram till att jag har inte så mycket på min bucketlist. Jag har ju typ ingenting där. Nej, nej, just det. Har du nej. lagt till några? Ja, du, du tyckte att jag skulle göra det, ja. ja. Ja. Men, jag har kommit på att jag har en till då på min bucketlist. Nu är det! Nu är det massage. Nu är det! Det har jag aldrig upplevt. Och det uh -huh. känner jag att det är någonting jag vill ha. Det, det har jag skrivit upp i min bucket list nu. Okej. Okay. Uh, jag, jag ska läsa här Tommy. Och så, så att du vet vad det är. Okej. Okay. Mm. Nuru massage. Also called bodyslide. Is a ma massage performed with a special kind of massage gel. Called Nuru gel. The word Nuru comes from the Japanese language and it means slippery. But we tend to believe it was also origi originated from the name of the seaweed used in used in it called nori. The norujel sushi. The Nuru gel is very cool and comfortable when you apply it to your skin. When getting when getting a noru noru massage, the masseuse will rub your entire body body. Fan vad jag är dålig på engelska. With <laughs> the Nuru and slide on you for a perfect body-to-body -body massage. The Nuru gel, jag tar det också så att du får lite mer grepp om det. It's made uh. from deep seaweed, Nuri and is transparent, tasteless, odorless, extremely slippery and smooth. The gel is cool when applied to the skin when getting a Nuru massage. The masseuse masseur rubs the body of the client with the NeuroGel and slides on it for a sensual body-to-body -body massage. Um, from my research, han som har skrivit det här, då, eller hon, uh, a NeuroMassage is a massage where the masseuse would use... Jaha, ja, men det är samma sak igen. Och det här är... Säg det igen, Ludvig, säg det igen. då? Säg det igen. Och det här är alltså... Ofta, så där genomförs att båda är nakna. Och ibland så avslutas massagen med någon slags sexuell aktivitet. Okej, okay, så, så, <laughs> så själva massagen är inte en sexuell aktivitet? <laughs> Nej, tydligen inte. <laughs> Okej, okay. uh, de är naken och inåldiga, och glider på varandra. Ja. Okej, okay, helt nakna, uh, med, att, kropp med kropp mot kropp. Att jag har kommit um, på det här, Tommy. <laughs> det är att om du... alltså det, det finns jättemånga eh, klipp på ja. sådana där vuxensajter ja. med eh, massage. Och du är sugen? Alltså Tommy, du får ju hemläxa av mig. Du ska ju kolla upp det sen ikväll efter vi har lagt på. Jag har kollat på många sådana klipp. Har du gjort det? Ja, ja, ja. ja Okej, okay, du, du har sett det förut. Ja, ja, ja. Men du har inte vetat vad det heter precis som jag. Nej, jag tror det bara hette typ oljemassage. Ja. Jag, jag googlar ju nu och nu och sitter och kollar på så här bilder mm. och ser att man kan ju beställa den här äh, oljan och sånt där mm. i två liters dunkar. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> just det, just det. Och, och, det, det. Jag har även läst mig till att man ska göra det på en, vad heter så här upplåsbar madrass. Det kommer ju låta... Alltså, om du tänker typ en, en, en badmadrass, liksom en sån. Okay. Du, du verkligen ligger och glider på den också. Så du... Men alltså, oljemassage, Ludde. Ja. Ah. Det, det är en sån där som så här låter bra i, i teorin. Mm. som Som att duscha tillsammans. Mm -hmm. Det låter ju super nice. Okay. Men när man väl är där, så typ så här: man säger ja, ah, nu tar jag och såhär, börjar... Gnydda in dig lite grann med, med oljan här. Och sen så kommer det så här ett grus någonstans. Det är alltid, det är alltid ett grus <laughs> eller skräp som känns jätteväl. Så det blir liksom så jävla distraherande. <laughs> ja, okej. Okay. Så då stör jag du på hatar. det. Vad är det du ja. kan fokusera på i det här lilla gruset då? Aj, ja, som rullar under min hand när jag drar upp och ner längs. var det är det nu jag drar upp och ner längs? Oh yeah. Så det blir liksom ett irritationsmoment. Okej. Okay. Ja. Ja. Men är det här även någonting som du skulle kunna lägga till på din eh, vad heter det, bucket list? Alltså jag har ju inte gjort det regelrätt så här. Nej, nej men alltså, du har ju själv sett klippen också. Du vet ju vad det handlar om. De det, det är ingen glider. som har eller har fin... Jo, nej, jag vet inte oljemassager, det är ju ingenting ovanligt. Nej, men, men just det här, på det här just sättet. Just det här regelrätt, så här ja. då, jag har inte gjort det. Nej. Nej. Uh, jag känner bara att det finns en risk att man skadar sig när det är så här halkigt och man ska åka. Alltså, om inte någonting åker in där det inte ska åka in så kommer ju någon bara halka av. Gud, jag tänka så jag kommer ju det. få typ en tå i rumpan Och sen ramlar hon ner Jag kommer att tänka på en grej nu Okej okay. <skratt> oh, uh, uh, För länge sedan Då när jag levde i, i, i Samboförhållande uh. Så <skratt> uh, Hade jag och uh, då Min dåvarande Fäst med. Lite mysigt. Uh, med just olja. Mm. I, i, I varasrummet. Uh. <laughs> på morgonen efter. <laughs> när min son vaknar. Och som vanligt glad i ihåg, jag ska springa ut i varasrummet för att kolla <laughs> på barnprogram. Nu vet jag. <laughs> Så tog halkar han. Nej, och var hon kul. Nej, det var jättehalt på parkettet där på ett ställe. <laughs> där, där mamma och pappa dött på. Ja. ja. Det är sånt det som alla barn måste lära sig att leva med tror jag. Ja. Jag kommer ihåg på lördag, lördag Mm. Så det var jättesoft att typ kunna chilla i mamma säng. För den var ju mycket större och hade typ fluffiga duntecken och sådär. ja, ja. Och det var ju så ofta som det var en blöt fläkt där. Ja. Och det fick jag ju lära mig först många, många år senare vad det var för något. Uh, Okej. Okay. Mm. Så det är ju det är, det är någonting som barn måste lära sig. Och det, det är bara bita ihop. Ja, det är det. Men så, nu vet alla som lyssnar ja. i alla fall att jag har en sak på min bucket list. Ja, och Ludde, om du ska genomföra det här så tycker jag att... Du, var försiktig för att olja är väldigt klurigt Och man kan stoppa in saker Av misstag Då återstår det bara Att säga tack för den här veckan Vi pushade i början av Showen Att vi vill ha lite iTunes Recensioner Vill man skriva till oss på annat sätt så gör man det på tomoludde.se eller facebookcom Tomoludde. Gilla oss där också. Det, det, varje gång vi har sagt att de ska gilla oss, då har det faktiskt kommit några nya likes. Jag vet inte, om det har inte du jag så, så koll på. Ah, jo, is, jag har sorry. noll koll på en fucking Facebook-sida alltså. Mm, det det. alltså. Jag vet inte, det är ju väldigt få som gillar tycker jag. Ja, ah, snart 200. Jag vet ju ungefär hur många som... Laddar hem den här podden dagligen. Ja, och jag tycker att alla ni som lyssnar på podcasten varje vecka. Alltså ni som är stadiga lyssnare och inte gill, har gillat oss på Facebooken. Alltså, gå alltså in och inte, gör in, det. Inte tjocka lyssnare utan så här regelbundna lyssnare. Vad ska jag göra? Stadiga lyssnare. Jaha, det menar så? jag så. Men med det menar du alltså regelbundna? Ja. Ja. Ja, men, ja, men sen får de vara smala eller tjocka. De får vara precis som de vill. Ah, ja alltså, om här, Tjocka likes på Facebook De räknas ju inte som två ibland. Att de gör det? Ah, ja, det gör Okej. Hm, det visste inte jag. Ja, ah, intressant. Men, men gör det snälla, snälla, snälla. Ni. Eh, så är vi tillbaka igen nästa vecka. Eh, men till dess, Tommy, några visdomsord. Uh, nästa vecka blir det ett fingerpenis. Check it! So wait.